Godmorgen og velkommen til ugens næstsidste sidste handelsdag. I dag skal vi høre om tre højtflyvende aktier, som risikerer kursvalg, og så skal vi forbi boligmarkedet, der byder på en kedelig nyhed til dem, der drømmer om at eje sin egen bolig. Vi starter dog et andet sted, nemlig med et kig på markederne og et overblik over dagens store begivenheder. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bidde Regnskabssæsonen er fortsat undervejs, og herhjemme vendes Mærsk at stille fokus, når det store danske redderi præsenterer tal for 2023. Også høreapparatsselskabet GN Store Nord, Alke Alcabello og forsikringsselskabet Almindelig Brand er blandt dem, der i løbet af dagen fortæller om, hvordan det seneste regnskabsår er gået. I verdens største økonomi USA lander der torsdag regnskaber i stridestrømme, blandt andet fra den visuelle søgemaskine Pinterest. Og friske regnskaber kan i den grad sætte foot i aktierne. Blandt andet flyver computerchip-selskabet Arm i vejret med 41 procent i det amerikanske eftermarked, efter selskabet har præsenteret nye tal, der overgik analytikernes forventninger. Også Disney har tilfredsstillet investorerne, der sender aktien op med mere end 6 Når aktiehandlen senere i eftermiddag går i gang på den anden side af Atlanten, er der dog ikke lagt op til hverken store fald eller stigninger, men en flad start. Omvendt er der hjemme i Europa udsigt til en lille stigning, når startskuddet til dagens handler lyder. Tre populære aktier inden for kunstig intelligens kan snart blive kastet ud i et fald. Det mener investeringsstrategi Saxo Bank, Oscar Barner Bernhardsen. Ifølge ham er der på alle fronter gang i væksten inden for kunstig intelligens, men nogle aktiers bevægelser kan blive en smule for ekstreme sammenlignet med den underliggende udvikling, mener han. De tre aktier, der er tale om, er Nvidia, AMD og Palantir, som alle har haft en aktiefest siden årets start. Nvidia er oppe med 40 i år, mens AMD er oppe med 15 og Palantir med 30 Men den gode vækstigen kan der altså ifølge investeringsstrategien hurtigt blive sat en stopper for. Vi kan sagtens se virksomhedernes potentiale i fremtiden, men relativt til resten af markedet virker det som om, at den lille gruppe af AI-aktier er stukket lidt for hurtigt af i januar måned. Der skal derfor ikke ske store skift i den generelle stemning, før disse aktier kan tage sig en puster ret hurtigt, siger han. Investeringsstrategen kommer derfor med et råd til investorerne om at overveje at sprede sine investeringer, hvis man har sat så stort på aktier inden for kunstig intelligens. Så skal vi til boligmarkedet, hvor nye tal viser, at det flere steder er blevet dyrere at eje en bolig frem for at leje en bolig. Hen konkret er udgifterne i 45 af landets 98 kommuner til at bo i en gennemsnitlig ejerbolig større end huslejen på en tilsvarende gennemsnitlig lejebolig, viser en analyse fra Finans Danmark. Ifølge Ane Arnt Jensen, der er visadministrerende direktør i Finans Danmark er det udviklingen i boligpriserne og renterne på boliglån, der er årsag til udviklingen. Længere ud for byerne, f.eks. i Vestjylland og på Sjælland, er boligpriserne lave nok til, at udgifterne til en ejerbolig faktisk er mindre end til en lejebolig. I analysen er der taget udgangspunkt i en ejerbolig, der er finansieret med et banklån og et 30-årigt fastforrentet realkreditlån uden afdrag. Hvor stor forskellen på at bo til leje eller eje er i samtlige af landets kommuner, kan du finde et overblik over på yearinvestor.dk. Det bliver ordene for denne omgang. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.